Bidazoai baaz gaindiko migrazio fenomenoaren datuak asterzerakoan bi an hogeitabian datut desberdinak bitugu, alde batean zeinbestean ikusita e, Irungoarrera sareak lau mila lagun inguru jasobituen bitartean Baionako pausazenaldiza ha bi mila lagun heldu izan direla dio etorkinekin elkarteak. Nolan na ere urtea bidazoi baiian bilakorekin estreinatu eta Euskal agintariek mugetako kontrol poliziaren arintzeko eskuartezeko konpromisoarekin hasi bazen ere ilabeteak joan hilabeteak etorri eta irunera heltzen diren migrantek zailtasun bere txuak topatu bituzte urte osoan zehar Santiago eta Pausuko zubietan lapur dira trebeskatzeko. Irungarrera sareko diotenez migratza ilenko purua da baina mugimendua etengabea izaten jarraitzen. du. Konparatzen bat joan den urte... Josun hemen digutxia irungarrera sareko kidea Zela urte okerrena izan da lasaiagoa aurten. Minon bai, egon dira jendea tozten egunero, egunero, egunero, egunero. Uste dugu aurten guti gorabera lahun mila lagun izagutu ditugula aurten. Aber ez dugunztu behar aurten hasi ginela bipersona jakin bidaoan. Bi .000 hemezortziko urriaz geoztik ari da arrera sarea migrattzaiak laguntzen eta denbora hontan hogeita hamar lagun inguru ezagutu dute. Haien ustetan migrazioaren tragedian larrialdie egoera izanik ere, hain ohikoa bilakatu da egun erokoa nun dagoeneko herritarrek zeina ere normalizatu egin dute. Hogeita hamar tragedia hogeita mar historia. Bai, bai, hau normalizatua, arronti normalizatua dago, bai jendeak, bai hemen plazako postua hau normalizatua dago, baitare jendea ikustea bidazoa zeharkatzen do, iberan e, barna galduta, hau dena jan normalizatu da, denak ikusten unte. Normal, haguen hor daude, e hemen daude, ez duarritzen. Bidazoaren beste ertzean aldiz, ez dute apaltze bat nabaritua urtean, baina migrazio politiken gogortze urtea izan dela diote etorkinekin elkartean. Amaia Fontanek azaldu digunez, erran bezala ma mila lagun zenbatu bitu, baionako pausa zentroan izan ere mugetako kontrolak zorroztu eta euren kabuz, geroz eta bidea arriskutxua bilatzen bituzte bidazoa ibaia trebeskatzeko, baina trebeskatzen dute Bai, guretzat argida segitzen dutela migrantek eh ja, edo edobilletuko muga pasatzen badira faxeak nun gehiago diren ala gutxiago guk esaten duguna da gutxiago da beera Mila pertsona inguru pasatu direla hilabetero uh, pausa zentrotik. Guretzat, 2018 izan da migrazio politikago horze beste jase bat. Beti mugak etxiak kontrola hasitak badirela eta ez dituztela pasatzen ustek. Hoitara ziberda iliak, Izan direla mugaguzietan eta hemen berean hiru be, gehiago izan ditugula mm -hmm. azten bitaxoa pasatu naian Eta horrek uh, du behatzi du eta rat uh, hil diren zenbaki. Urtea, bi hilakorekin hasi genuen, bidasoai baian, erran bezala eta agintariek polizia kontrola arrazistak karintzeko behar lekuan presio eman gozutela itzemantzuten. Urtea joan zaigu eta ez eusko jaurlaritzak, ez espainiar gobernuak, ez dute esku hartu eta irungo alkatea prefetarekin bildu bada ere, Udan izandako dako, zirkulazio arazoak aipatzeko izan da. Bueno, agentariak, en fin, hor segitzen dugu igual, ez dute dio egiten hori bai, prentzara atera eta performance egin baitere, eh? Beraile gustatzen zaio eta hitzia prensan, eta ratxea, bueno, kontrola racistak dire, eskatu barko zailo kontrolak entzea, hemen arriskoa badagoza. Binen ez dute zer gehiago egiten, barkatu binen hori horrela da. Zetik geratu ziren, e, solastekau pues, hori nola irun blokeatzen da, muga izten dutenean, eta inbesteko kotxekin zeek kristok formatzen diren hemen irunen eh? binen hortako, benetan. Hemen San Juan Juanplazan, hamaboz, e, hogei lagun ezin pasa muga eta ez da ipatu ere. Hemen bakara preukpazioa da, iruna ataskatzen dela mugako kontrolekin. Araberaz, urte latz baten ondotik beste bat, kasu urte berrian, agintarien eskutik aihustu migrazio politiken gogortze fase berri baten aitzinean gaudela, baitio, amaia fontanek. 2008a iruan onartuko buten migrazio lege proiektu berriaren baitan. Dakhmanen dakhna ministre que Ivanden a Farwan circulaire 4 catégorisine préfetage Gousfier Rames OCTF et d'obligation de quitter le territoire français Ramebaita je peux chat toi que Dilen Perchnak Berfila absolutoki applicatu Ramebaita OCTF bat Expultio bat, eta delincoentean uh, fitxeroan txartu behar zirela ere, eta gero eta gehiago izamen dira. Lege proietu befihau hau, bimilia egoita iruko prez izanen dira. Lege proietu horrekin, uh, iru hitz nik erabiliko nituzke, uh, kalifikatzeko legre proietu hau, kontrolatu, detenitu, kamporatu. Faxe berri hau biziki kezkatzen gaitu. Segitzen dute beren gogorze politikarekin, naiz eta hemen, bai militanteak, bai uh, hausapesak, bai autetxeak horoko horki diren horren kontra. Lege hori albidetzeko, 2008 alaurako egungo 1000 sortzireun arretentziozentroetatik, irumiara, hemen datuko bituzte frantxes estatu osoan, izarere egon aldikarta lortzen ez duten guztiak kanporatuak izaitea aurrik ikusten dute.